Maite nadu egun egunan Egunan. Ah, insta rapataka ekarri duzun edizkoa, eh, <laughs> entzpaitzot pasatzen, ni un, baina boh, ikusiko dugu, <laughs> entzatuko gira. Hinkartalekoen uh, musika entzuten zuten zenta, Musikalizira, ere uh, arstapenean, ustalistara eranen dobo zirela. Oaier uh, haitela dugu izkuntzalaria, itz haundiak, <laughs> texia maztar eta hainbat gauza ipatuko ditu <laughs> ere zurekin. Noizatzen maiten duzu denbora bizitzeko? Uh, Galera ona. <laughs> Ustadistak, aurdean xoortz ez, ba uzu horitzapenik, MNBC-sanik? Ziburun xoortu, pa e, donian klinikan xoortua, baina Ziburunan uh, azia asztapen batean tala askifite ustaizdak toginen, zaz uh, ahitak zioen bezala Ziburutak ustaizdak toak gira. Ikusi dut wadun behite. Oh, Lapurtara dudari gabe, eh? Bai, hori da, kaskajota. Kaskajota. <laughs> Eta, uh, tipitan zuk beti entzun duzu eskora, etxan? Bai, hori da, etxan uh, txeko eskora, jandezagun, um, ziburukoa. Uh, gainera portzu do maginelata aldehortako uh, euskara biz azgeio ajantzale eta horko euskara da ditut etxean familian eta, uh, eta gero be uztaitzen eta inguruan be uztaitzeko euskoara. eta eta ikastulan be pizkat irakaslearen arabera eta ikasleen arabera ere bai eta beti uh, ikasi dugu Be gokitzen, biskat gure euskora, eta huai behzaldiak, be bertze behze indak bat, orai lehioan ari baina izleanean, behaz bizkaita jakere haizan ditot, eta behzte behze euskora bat, txekoa bat bat utenean, eta behzaz bat uan atope. Eta usagai guzi horiekin egiten duzu saltsa <laughs> ondua, dena da euskora. Eh? Edo eskis ofrenia, ez dakitzen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hena ustez, memento batez, buruan, derak trukatzen idearik hor, ez da erri saizanen dudarik gabe. E. Uh, Ikasketak beraz nuen hasi zintuena? Hasi bai honan, uh, licentzia, gero erasmus bezala, beabentura zalean diabaina izber uh, gazte ino joan nintzen, <laughs> behztelago batzuekin, eta, eta negin uh, antse egitu uh, be Euskalik asketak. eta pitzatik usteko ere uh, an, be, EH-un Euskal zen, Eta gero maztuha egiteko bai honatitzu li nintzen, baina jartzabalekin eta egin nuen maztuha, beraz maizuan dibat ere izan dut uh, zuzendari. Eta gero, be, segitu nuen uh, nire priskat uh, zera osatzen eta eta gazte zen, eta inaki kaminorekin hasi nuen tesia, eta shaklesbide gain ere zuzendari zen. Onak izan dituzu? Bai, bai, maizu, eh, onak, bai. Mastur bat egin zinuena, azkaingo eskoaraz? Horrekin oh, bai. hasi nintzen, azkaingo eskoararekin. Uh, be, Piteat beratu nuen uh, uh, familia berean, adina, adinaren arabera, zekambiamentu uh, ikusten altzen, nemiz uh, adinekoak, beratza, aita sena jemazte eta piskat, piskat, piskat, um, Um, gazteen uh, bela onnaldi belaunaldi, ondoko belaunnaldian uh, familia berean uh, ikasolatik edo ikasbitik atera ziren uh, gazte horien euskoara. etxetik bildu zuten na batzuak bertze batzuek uh, guto, eta jatik ustea zen batetarainoua atxikitzen zuten etxeko eukoara eta taulako difenziak. Mm -hmm. Eta mazter batean, zerbait dokumentu bat behar duzu atela? Ba, ba, ba. Berdin? Ba, ba, ba, labujo. Ez <laughs> eta ez hain lan duzea? Ba, labujo, baina lehen urratxa edo lehen urbiltzea gutienez egiten da eta ikasten. Ikasten, be nekasuan lan edo piskat garrabaketak eta nolaiten diren, eta, eta piskat protokoloak, eta bo ikasten, ikasten. Dua eiten zure haba gaiduarekin, no? mm -hmm. Hori da, bai, etxezetxe, sukalde xukalde, eta uh, uh, testiarekin harritu uh, naiz adineko, adin handiko jendeekin. Um, ez dut uh, begiratu gero bala unaldian ahteko difentzirek, interesgahi alitaike, behar, behar zen uh, uh, lembizzi uh, ori, uh, adineko eskora hori Aditneko Eusk euskalduna euskaldunen euskara hori berzena jarbatu be, eta, eta, eta deskribatu hori zen nentsat lentasuna lan trezna bat izan da, baina memoria baten biltzea izan da, ere nun ba. behit bat, dituzu beti grabaketa horiek? Ba, ahunt, ba, e, nik uh, izkuntzari begiratu diot, baina negia da, hor badela uh, material gehiago bertzelan lan lanak egiteko, eta zaien historioak, biografiak uh, historia uh, atxan batekin edo hori uh, loturiko gertakizunak era aipatzen dira, bo, pita eta nik izkuntzari begiratu diot, eta hori tako, ena finitzian hartu ditute etnotextuak etno daitzen direnak beraz satzi batzu e, lekukoena hernan satzi batzu anonimoak dira baina irakurtzen ahal dira eta pixkat ikusteko ze den eta bai holako pasartze batzu mm -hmm. Eh, uh, onduan, ukanduzu denbora ere, uh, musika egiteko, musika zure patios adat baita, uh -huh. kantua eta kontsebatorioan izan zira ere. Ba, hori da, uh, garaian uh, baionako fakultatea eta kontsebatorioa kasik ka, ka ba, beran baitzen. Aritu naiz alde batetik ta bertzetik eh, uh, uh, eta egin nuen uh, be, ikasketak bihat uh, asia jirekin arekin ainitz ikasi dut kantuan eta, eta gero behar aritu naiz uh, dantza taldea ainbat dantza eta eta beno lamo jeneekin uh, aritu naiz inditz lanean eta eta arekin uh, erabaki ginuen bai inkataldea sortzea eta matxoa jambur uh, a ah, irukot jamburrekin uh, ber bai dugu eta 1118 deituriko lana Uh, abian martxan, martxan emangin nuen. Hau, ere, prozesio lusie bat izan da, hau <laughs> uh, bare inguruan, hasi eh? zinuten lan hori, mira, seion da mabos, eh, data hau? A uh, beauria beti hala al, ere naizetza musika eta hizkuntzalaritza bi gauza ezberdin izan uh, beti lotzen du lapurdiko historiak mm. eta gure kasuan be bada ez lapurdikoak baizik baina uh, eh be euskalde beste uh, portuetatik ere joan ziren uh, baleizi eta ba ziren ere interesatzen zinduen uh, hango iz, daitzen dena Euskal-Islandeak argpijina edo lako hizkuntza stapen bat jan eta hortik abiatu zen pitat gure zera. Um, e, entzuten, amazazpegaren mendian en, bazen olako izkuntza estapen bat edo lingua franca bat eh, an, ango urretan jantzaleek eh, elkajulegatzeko. Eh, eta ogen, baxen, bada dira itzak euskaraz, bada ingelesa, eta espaniolez, eta bax zagunak dira eh, Formibalea eta olako uh, eranak. Eh, eta horretik abiatu ginen, eta horretik tiratuz, beku sigurain izan zela sahaski bat, han biziki presente zutena, gukajunta antzia genuena, eta uh, i, bale, izi, izian joan ziren uh, Euskalun horiek ba, hil uh, zituztela, han bertan milasiontana eta bai Sajaskia izan zela. Eta eta inguruan hori baino konplikatuago zen istorio bat eta bazela eta hortan hasi. Hortan sartu gita biziat pix, pix, eta itxarot bordak bordari aipatu ginen proiektua eta arek iziarri ongi ezagutzen baitzu Islandia, uh, ba, lagundu laguntuga itzulan horretan ta testu bikainak idatzi dizkigu. Hora, eta horiek uh, musikan eman, uh, eta zuk uh, kantatzen dituzunak. Bimutiko horiekin, baina ez bakarrike eh, izan dira, gehitu dira beste musikari lagunainitzen? Eh? Horri da, uh, ba, batez ere perkusioan, uh, sartu da, olibiek esada tolosa, baterian, eta bertze, eta hori et, izan da gure gomita zedehuntan. Bailan, uh, bideoklipa bat ere izan zen gara ian? Mm -hmm. Bailan bertze, etzan mila seontama bortzeko horiek. Etzan mila <laughs> <laughs> ah, ez dut denan asibea jodia, adosoko. Poline la fille tu sais pas si elle est avec Marina B chipin shoot euh Nelly Giamson ça vientait bah elle vientait Ah, c'est ça. A et ça une batterie un hilo toi. Euh parce dira investe. <laughs> garaian jin chinende ia un eta ekarri sinituan garaian maketa gishako batzu a in sin a in maketa batzu why Disko egina da. Hori da. Uh, biddean da <laughs> ateratzen ari da. <laughs> Eta kantu uh, guziak jabatu ditugu helburua zen biztanda kontzerpttuan egitengin dituenak velan uh, hori. Uh, grabatzea, um, atxikitza guretzat pixkat uh, um, fe, uh, lan handia izan da, eta pena zen hortan gelditzea nahi ginoen utzi uh, aztaaren bat, eta eta hori izan pixkatel burua gantuziak behiro grabatzea, fe, gantua grabatzea, batzuk behiro maketak uh, egin ginitu lako, eta uh, ba lan bertzemotatako lan, uh, bertze lan bat izan da, grabat, konzertua egita grabatza bistanda, mm -hmm. eta grabatza zbaita gauza berabistanda, eta hortan be Matio Ahambu bezala koopertzuna batek badakinola eraman. Bela ridekin egin duzien, bela disketxarekin, eta gu matez, mentuaz, taulen ganeen defenetuko duzien lambanda dudarik. Ba da, jaman nituzuek, kantaliak hiluek. Hori da, alderantzez egin dugu, lehenek konzertuak, ongi praktikatugu eta gero grabatu. Bo, Bai, nik uste ongi dela, hala, hukandugu denbura aus nartzeko. Justo ki, entzunen dugu biren kantua, ez dut izan buruatzean. Uh -huh. <laughs> <laughs> ah, gitan egiak pentsatzen dut. E, eta egi egan, e, izan ditut zailtasunak en irakor gairu zaharuntan, <laughs> espero dut ez duela jauzi eginen. Una, inka taldea beraz, um, maiten dualde alde Beno eta Mathieu Ahamorek osatzen duten irukotea. Taldea entzuten ginuen astapen batean maitena du alde, kantuz trikian, Beno Alamaren eta Mathieu Aramburekin, hemen Olivier Quesado Torosak ere bateria jotzen duela, eta akartzen du gehiago, ritmika gehiago. Hinka, e, nuntik elduzen izan hori? Duzdu <girrisa> ki, <girrisa> lapurdi <girrisa> <girrisa> edo e, itxasegiko tzat hartzen uh, du landen iztegian, eta da, beh, batinka bat. Um, bai agernak jendeak gehiagoza gutenuk Inka txakhean edo ah, bai? olako bai, eta, eta be Inka ere erabiltzen da uxats bat egateko, eta dantzatik heldu ginenez eta bertze uxats mota bat uh, proiektu hori, be Inka daitu genuen, eta benoa ere getariakoa gitari, denez, <laughs> lapordiko kostaren oiartzuna hemen dugu <laughs> uh, Mathieu piskabat bas takta <laughs> <laughs> bai entzi burun iz egon da bisitza e derez uh, onartzen dugu E laster <laughs> uh, izanen da, hau o sotasunean janairuta er, uh... Baba zedearekin babai martxan da martxuna bidean da Zulu eta <laughs> Zidian da u kain siniaztago editugu orrena ez da uno hecha zama itek Berdas doktoretsako tishia insinula laspordiko mm -hmm. itxasegiko eskolaren azterketa dialektologikoa mm -hmm. E, bon, dinna, eh Bo, naturalki din da, gintza zuzu, kuriositatez, <laughs> egin e, e, duzun desmar txauri izan da. Bai. Zer zira, biziki kuriosa? Uh, pitiat. <laughs> Eta justud uh, guti aipatzenen gai bat dela, edo galtzen ari dena, mentoz? Bai, agiarn ez du fama... <laughs> ez uh, dakit, uh, niri beti kuristata uh, piztudit eta entzutza ba, difentziak eta ba, agian nire historiari lotua, kanpotik edo usta itzera etojiak eta entzutza beti euskola difenta eta ba, kuria usitatea piztuzten zizaitan. Gero ikaskitekin eta behar behar zemondu batidek da, literatura ere bain direzatzen zizaitan, dena, pepiskat dena. Behan egia da uh, izkuntza laritzak uh, gehiago lotzen ninduela eta gero gaste izen eta pitiaka-pitiaka ikusi ditut behitze, uh, shaklesetza agutzenuen bistanda baiunan, beh, behitze aldean behitze dialektologialariak, eta, eta gero... Um, bai, Oztan sahtu uh, naiz eta gero hauzko ta sunak bazuen errezatzea importantzia beh, musikarekin loturik. Eta, eta beraz uh, lotu naiz gehiago hauzko euskara aztertzeari uh, testuek ere interesatzen aute nola ez gure leku dira iraganal begira. Baina nahi maiten dut, bizi bi, ahi eta saa jenen zutea eta bat dute behtze, behtze kantu bat Kantu bat, <laughs> da, musikalitate bat, mm, bat du? Ba, ba, ahont, ja, nikus, ez da gauza bera, ez dute bizi bera izan, uh, gu bizi, gu, mai, fe, ni asteko uh, maiz bule gu batean nahiz diagita, ez utuzte hau txaren projekzioa do bera den, saak mm. uh, eta behertze bizi bat izan dute, eta pentsatzen daiz bera jantzalei ere, uh, um, be, pentsu txas, ditxasuan e, eta be behertze mintzatzeko era eta ez dakit, fa dira hori estutaz tertu bainan bai bai badute badute berdez Ez da bakarrik eskalki bat konstatara egiten dio zue honi, bainan ustut ut auzo herrienako deia badutela desberdintasun bat batek eta besiarik. Guk entzuten mali maiditugu 1800ko dela bainan badida nabirtasun batzu Ba, ba. eh, uh, be sa guk deitzen, nutricionaintzat hartu dutan uh, eskualdea litzaike endaiatik bidartera azkaine barne eta hor egizegia be bai errizeria badira mikru aldaketak, ah, eta la ere badiran uh, ba bon, gehiena eta la ere ba badira uh, ausabe e, zaukaji hainbatez aukaji berak direnak baina negia da badirela jize gimik joaldaketak ere bai eh uh, pentsatzen ari naiz bebida hartetagetan ta ahetzen ere bai ainbatean um, entzuten da kompazione uh, bekostan ejatena uh, gare, gira rentzat, gare eta bo simplifikatzen da, jandezagun simplifikatzen da, garetik ge, beraz, uh, ongi ze ongi ge, eta olakoak eta getarita bideakten, eta ainbatean etzen ere bai, beginutena da garetik, gai, itera, beraz ongi zai, ongi gai, eta olako alaketa txikiak badira, beraz, biziki mahkatu bak direnak ze hori mai sai erabiltzen nokon ditzala eta bai ajetu ninduan hori entzutzean eta da. g garetik heldu da kontraksioa da hori da bai ai ten du eta eta buka egia galtzen da ae gae gare gae eta ge eta bertzean be gae igoda bokala, etik ira gai egiteko <laughs> nau bezalako forma batzu ere badira.tan da, nola ez gure nau famatua? <laughs> nau famatua eta irakasle batzuk gutszaat uh, hartzen dutena? Mm -hmm. Hori da, bai, beraz, behitze replikatuko baina ez da hutsa. Eta konstaldiko solezismoa deitu izan du Lafittek, euh Bonapartek ere garaian la du nau eta ez euh eta eta nire nire iduriko eta simplifikatze bat ere ez. Ze jaten balin bada be eman nau sakar bat eta eman nauzki bisagar, ala ere oh ikusten da baditzak uh, baitzula hain bat e usu sagari eta hasten balin bakira irakgan Ezekoak aipatzen uh, Stein simplikatea emann ninduz, ninduz kien, edo lako <laughs> nisagach emann ninduz kien, ez dakit ordi simplifikatz eva deitzen alden. Uh, bon, hori nire <laughs> zeradaz, ze, bai, uh, ai, mingajia izan daiteke, mm. hori uh, aipatzea eta hainbat pertsunentzat, uh, sahtu zaigu buruan akatsa dela, eta ez da petoa. Uh, deitzen, uh, izkuntzalariak daizen nute uh, datiboren leku aldatzea, bon, labo jaiteko hemen nau neri ene hori pasatzen da entzinerat, ah. eta hori litzateke aldaketa. Gai. Horri zaituke, esplika pen bat. Mm Horri -hmm, da, bai. Uh, gero bat izen horro da inak ere, mm -hmm. guek... Bai. Mesala <laughs> Bai, eh, uh, kosten eta hori uh, egia da um, mojitzago da, eh uh, txoki txikiagoan bildu dut batez ere portu inguruko jendeei. Eh uh, sta in sabaldua, eh uh, guk uh, erabiltzen du. Baina bai erabiltzen duela guen, guen gure, gure etxean, guen etxean. Eta batzuek zuek, be portoan sustut, fe, hasteko portoan agertu zaineri, um, urhats bat gehiago egin dute, bera zguen uh, bezala, uh, be guek, zuek, guek, be hor jera uh, uh, lotu dira bi, bizerak eta, eta erabiltzen dute, be guek egin dugu, edo bai, olako gauzak. Iduro goi urte ongi pasatuak uh, dutenak dira olamintzo, eh? <laughs> ba, ba, ba. <laughs> E, gazte bat zuen txatzen dira, uh -huh. ere, beheskuratzen hori, baina salbutela uh, ondare bat galtzen nahi dena, emeki, emeki, ez? Ezan, ez dut aztertu ez dut daturik, baina sensazioa da, bai uh, Euskara, uh, be... Uh, Ez da, ez da pebatzuak etxetik bildu dute, bertzek uh, ikasi dute, ik, e, ikastulan lan, eskolan, eta eta gauza ona da, ez, da, nahiz bat ere kritikanari. Baina negia da tokiko euskarak eta ez duela inbertze pizu, funtsan euskarak ez baitu hain behitze pizu, eta, eta ikusten da eten bat transmisioan, za ahigahia da irurita margaren markadako eta sifriak begiratzen dugunean, azkainen bezala behuneko laro goiak, baino gehiago Euskaldunako ziren eta gaur egun ditugun datuak, bon, ez dira hain zehatz, egizehi, bainan badakigu lapugdin, BAB eh, kenduta, euneko eta abikakotx behatzi, eustotok egezpanaiz, edo euneko eta irura teltzen gira Euskaldunen eh, portzentaian, txikia da eta gara batean me ere e, azkainen bezala bele 180a pasata euskalduna zen eta orri ikusten da beten be, laji bat izan dela fa handia eta eta bai eztan, be, eztan da be euskalkian ere sumatzen da espaini batat transmititu. Mm -hmm. mm -hmm. Po Bretina da, horrengira eh i stegian den alétique eh, de lo mm -hmm. ta isgutia go baliatzen naguraturadari gabe ordean holako forma ka achikitze erreino ez Martin. Ba eta ba, ise eh, gero ogtako niretzatzi importantzia zen, eta premiazkoa felagia lagia aldean ginen kasik uh, uh, eh uh, bildu le, le lana lanada biltzea gero e, egia da eh uh, hizkuntzak bisitirenoa latzan dira beraz ez dut izan nahi ere uh, pesimista eh uh, bisitirenoa ezkuntza kaldatzen dira beraz uh, belaundaldi berriak bertse izkira bateginu eta betzi eta alketak izanen dira eta eta gaurik gauza onda da eh uh, du bizi dela eta hortako ez da erreportzu nekezut erreportzurik egiten gero um, pena gehiago ematen didanak da gazte bat ekraten balin erraten didalarik be ez duela xar bat hor bai ikusnot ba de bat dela arazo bat bela honalden arteko Euskaraz balin bat da ongi konprintzen edo xarak ere ba, estituzela esti, esti, esti gazteak ulerzen hor bai uh, uh, pena gehiago ematen dit paradagutziago da hor duan Euskaraz aitzeko <laughs> Belaune alien harttzean espain bada egiten eta bean bertzenaz zejan eh, bezala eh, euskara aldatzen da eta, eta hori estatxaga hizkuntza eh, guziak aldatzen dira. bizi dire bizi direnak eh, aldatzen ten hizkuntza bat eh, ila da uras uh, ba erabil dezagon eta aldatu dezagun. marka una da horian. Ba, ba, ba eta gainera dialektologianek bigiratzen duguna ere hizkuntzaren aldaketaei begira azken finean dira eh uh, bekonexioak gizarteen arteko konexioak lapurdikosta biziki uh, interesgarria da eta kompleksua aliberea nortzako ze irakusten ditu alde ba, batetik uh, mugaren lausotasuna, ze badira lotura batzuk argiak direnak uh, bortxeriek uh, Euskaldunekin, Euskalduneekin, Gipuzkoarekin ere bai eta orain ikusten da be piskat uh, orain hizkuntzaren gibelean, zein diren eh uh, uh, gizartean izan diren mugimenduak eta koneksioak eta eta eta hizkuntzaren hiztuna huria sumatzen da. Gizartea olakoa den? Zeargazki argazki bat ema erakusten digu gizartearena. Hai Zeko utzatzemota badan edo, uh, mugaz gainiko bi aldeetan? Mugaz gainiko bi aldeetan, mugaz gainiko, Hori da, ba, ba. da. sumatzen <laughs> <laughs> da. Uh, da, eten bat uh, adibidez, uh, eho bihin, uh, usta hitzik, usta hitziko xarrak entzuten zuzanean edo kostakoak bada handia. Uh, efandia bada difentzia bat, uh, ulartzen da biztan da, eh, ez ta exarseratu behak, baina bada difentsia bat eta oroitz nahi uh, hau janntzean bastan baten zuteak kendin duen bat ere makurtzen, baina aldiz basena fajoko bat aitzeak uh, peskat galtzen dituen. Eh, right. uh, eta badu oroitzapen hori hau uh, janntzean, za ez dakitza uh, usaiaginuen bastan eta, eta giz, gipuzkoak Gipuzkoa irundajak eta hitzea eta ez ez zakitme eta bada, bada izan dira muimenduak eta jendeatu jira uh... Uh, badakigu ere gehla den boran nola izan diren aferak, oh, histori historialariak badakitenik baino ainitzez gehiago, bainan badakigu uh, muga batetik bertzera ibili direla, hainbat familia <laughs> uh, gehla zela Franzian, edo Espainian balde batetik behzera, eta, eta loturak ere egiten dira, eta, eta gero funtsian, belapugdik itxasegian bazen lana, eta orzeka ainitzeerak ahidu jendea, eta or, uh, eta, eta beraz gurutzatzeko parada eman du genan artean, eta koneksio gehiago iteko. Beraz, saar uh, bateko ondatzen duen, irundik uh, emazteak, treinez, tropaka elduz, elduzirela uh, fa, uh, fabriketan eta landegiterat donianen. Hori, uh, guri guztia, nik azteko antzidut, dut ezagutu eta ez dut imaginatzen, behar berak hori kontatzen zuen, egunero, tropaka ir, irundik donianera alduzirela emaztekiak laneat. Eta, eta gizonak ere ere ba, e, um, bat uh, uh, ititzaunzen bok nuan aritu dira lanean eta bai senperetik, bai kostatik, bai bertzaldetik. Horrek Ojekusiak nahsketa gusi horrek egin du uh, behargia moldatu dela ere entzteak mm -hmm. gauza begiaki bitxi da er entzten duzulariko usue eh? eta gazten partetik ere ez dutur ertzen egiten er, duena ez dugu bere eskorara beinaei eh, joa beti berdina da ondajean ba -ba -ba. eta geroxibrotar bateek edo uh, Bizkai aldean badira mm -hmm. eskoalki Bortitzago batzu. Ba, Eta nahi eago galde egiten dutenak. Beinan, uh, undaxean, uh, untxalaz behar genuke dena urektu. Be, ala ere, horreitara zi euskara dela beti, Eta eh? <laughs> badira difentziak, baina, baina, baina, horrek pena gehiagomatzen bela onnaldien hartzeko difentziak, zen badakigu pitat hizkuntza uh, uh, gusietan hala uh, periferiak erjan dezagun bekureerkason Xberuta jak eta uh, Bizkaitekak bat. Agian naek dute funtan ezberdinenak periferian direlako ejan dezagun, Baina laputak bezak bati ez ongi ba, pena ematen ditza, azkenean ez da gera difentzia badela, ez dugu usaik. Eta kostakoak agiangut izo, baina nala ere, bai, ez da hor badugu, badugu zerbait lantzeko. Mm -hmm. Aipatuko dugu epizkat eh? biharkoa uh, nola aurkeztuko duzun, egin egun berriz pausabat, ez dakit uh, autatuko dut hola. Ados, hausaz. <laughs> Bikantu <laughs> bi pasatzeko. <laughs> uh, beti inkat aldea zaregi Ez dakit, laugarrena, basatuko dut. <risa> ez zira horroet ez baituzugor. Hor, uh, <risa> Zabatut hemen diska, bainan ah, hori ba, ba hori hori ziko. Uh, uh, <risa> bai, are matzula hua, ez dakit zoin den, igualdu. <risa> <risa> Le, bau xa bat egin dugu, beraz. Beno Alamere, Matiagamur eta Olivier Kessado, toro osa dituzula ondoan hemen, inkataldean aldean, maitena du alde. Taldea, genuen uh, folk taldea, hemen popetik bat <laughs> duke, <diako>, popizatu duzue. Horri <laughs> da. Eta diskoa, beh, laster uh, entzutenalko duzuela, uh, laster liburuarekin, uh, liburuska liburu horretan badira, badira, badira, historikoa, mm -hmm. uh, bale izarena, eta bada ere uh, kantuen uh, uh, tekstuak badira, ez dakit lau izkun zetan likositu da, bai izkuntzalaria izan ba, <laughs> <Gotienez. laughs> <laughs> <laughs> da, behar zen lau <laughs> izkuntzan eginez, gotienez. Maiteen aldo alde deserrarik ingilera, ez duko antzi behar amaren deitura. E, eta beraz, izkuntzalaria, eh, zobat izkuntza balazkizuzuka? Bu, ezain behar ez pentz. <laughs> <laughs> Euskoara, frantxesa, gazzelania, uh, ingelesa bof-bof. <laughs> Kaskoina ikasiginuen pixka bat uh, fakultatean hori uh, maitatunan iziagi ez dut landu gehiago eta mutilagunaren gatek katalan piteat. Ah, bai? bai pintjat. Ofe... <laughs> <laughs> Eres... liderarik... Eh, guztiak Gut egunkus Deia, eskolarekin bada Ah, ez ukere baduzu egokitzeko ezkilan ustaritzetik abiatu eus uh, inkerlanori eginik eta haway forun bat. Leioan bat hartu. Kaixo, sa mortoko saizki neri gualzai da. Leioan ere idakasten baituzu anere berausu pizkate gokitu. Na na na, ana eh, anihingagia da ia isi... -ba liteke zerrexan ango biziaz, edo lanaz, -ba zenaizan bizi, eh, ganetorriak iten ditut, mainan egia da angeleskoarari edo ba, e, gauza batzuk egokitzen dituz ez bezara, bezala galiz jaten e, bat jautetzik hasleia e, eldu den astean ait e, e, e, asteko egin etzikola nau ztake tongi comprenditzen hauten beraz datogen astean e, zuzentzen dut edo nere burua do, egokitzen e, zuzendu baino gehiyo eta eta egingaria da ustetut fakultatetan lankidegusia galetu ditatela e, eh? <laughs> <laughs> eta edualdren alabanaiza eta ni keino super <laughs> maizago gertatzen zaitan ozera jiragia dan olal bizkaian zemaitatu aden handi edo alde eta ustut pena hartzen dutela batere batere loturari ez dugu batere loturaik, eh? loturaik uh, izena baizik 8 anje razestakit handiak badakien baina badu olako xaxi alababatan zentat denek galetzen idate eta agian batzu ez dira trebitzen eta pentsatzen dute baietz gertatzen <laughs> Eta eskola autonomia erkideguan, erkideguan er, lan egiteak, er, ikusten duzu eskolaren aldetik badutera beste maila bat, uh -huh. garatuago dela, eta untsalaz behar dute denek jakin. Hori da, deia fakultaten harina izan tokian bet denak euskaldunak dira, lank, bai lankideak, bai ikasleak, irakasga guztiak euskaraz dira, hori ez da guti. Uh, nire karri naiz ezkuntza fakultatean, beraz izanen dira be funtsian Biharko irakasleak, eta lau urteko lizentzia da, edo gradua daitzen dutena, ta Deia, lehen gauza, feguretzat uh, piskatak igaxiadena, uh, lau uxteak euskaraz dira, irakasgai guziak euskaraz dira. Hori, uh, uh, nimalikon kambiamen dueda, um, biztan da badira bertze fakultateak eta gazetaritza eta bak, eta han uh, badira euskalde joak beste batzuk gazelani az direnak baina. Gure kasuan gaur egun uh, bile jo dira bathirueleduna, uh, euskara betzen dutehirueleduna euskara kastzenlandeta ingelesa eta beste bat euskal le dena euskaraz. Eta beraz uh, gero niri ahitun indora, hori er, nahiz, nahiz nire buruak okatzen, hori badut ez dut uh, bizkaia osurik ezagutzen. eta baina ikusten udana bai badakitelea euskara denek, baina negia da batzutan gero lejatzen direla hainitz gazelerara, Uh, gure funtsiane, eh? lejatzen gira iniz, frantzisarra beraz ez da zindugu lektionerik eman. Baina klasean ere lejatzea euska gaztelenariara eta batzutan neri uh, gehtatu zaitek asde batek, neri zuzentzia gazteleraaz. Hor bai uh, ahitzen, ahitzen nau. Eta <coughs> batzutan harina izi, azen batetaren ulehtu duten ez naiz angoa. Euska, <laughs> A talde absolutue Eren Auskatseko Mariati, bai, baien o... pentsatuko susten <laughs> ezakitarasua daola auskatseko edo edo bestean Marien uh, luhamio bezala batutzala ezbait <laughs> exeaniken eztakit ez <zahrduten> hartu ta buruan. <laughs> Sakin ora ikusten naguten batzuetan hori uh, bai bertze batzak frantseszat naute hori hori bon, egia da nere sant da batzuetan, hori uh, uh, aitzea eta, eta bai bainan gutienez, konten naiz Uh, nire uxat txikian uh, ikasle horiek lau uxteetan entzunen dute bat, gutien ez, bat ipache euskalegiko irakasle bat izanen dute, da bon uh, gian bat zuai ere piztuko zai ez, da get? Guti iziste, ez? Emen dik? Ez da uh, bada zeh egin uh, uh, bada kitari dirila parekoak, eta ikasleak eta e atxeura eramateko eta lan uh, lanean hainitz baina negia da badela lan, Uh, nahiz eta Europan izan bada paperekin uh, afirandia. Ibadentzia eta problema uh, orida, da. Bai, bai, bai. Hori da. Hori e da. Egiten da eh bainan pizu da. Beto pizu izan daiteke bai paskat saltza horietan sartzea. Beraz zuzk beti egiten duzuan irakarietan? Bastian suma talde 18 dira. Be dependentza. <laughs> Semestre 3rena hor uh, bigarren semestrean nirutan hiru uh, hiru egun dituenan. Eta bertzea atelelanean. Eta gero, uh, tesi hau buluraturik, uh, orai ze ateideak itzen zauzkizu? E behor, uh, eh, uh, baitan sahtu naiz, uh, lehiaketa pasa ondoren, beha txiki plaza edo laguntzaile doktore da itzen ulten postura. Beraz, orta narina izorai, hango... Et... Eta parixe utzi duzu? Zorbonan bai, ziren? Hori da, zorbonan ere egon daiz, irakurle, uh, bi urte eta erdiz, uh, er esperientzia bikaina hazen, han uh, Euskara erakasten uren eta orai ari naiz, uh, klase guztietan ez, me klase bat ematun frantzeseez Euskaldunai, beraz uh, era bilgaxia da. <laughs> ikustea euskaratik frantseserarako loturak uh, gero smaten, eh gero anez dutena frantsesese emanen bai dut euskarazko klaseak ere bai eh pizkat da bai hortik pasa naiz uh, sochbonan nere bai... Izan da, esperientzia bikaina, uh, izi gajia, beras gajia, han ere bertzi uh, ikerre bat zuen ezagutza egiteko uh, parada izan dut, uh, dialectologia frantsesaren dialektoak ere uh, zertzen dituztenak, zabai, frantzuesak ere baditu dialektoak, normalarat, <laughs> eta horiek ere ba, aski, bon, ez dira hain bertza gerikoak, Bainan badira, eta in, izikak interesanta da oian lantza. Eta batzu zo horretan or, or, ari direnak, eta horien zagutza iteko parada izan du, eta piskat kurutzatzeko metodologiak, za funtzean guk zient, gira, euskara, enik euskara aztegtzen dut, behitzaik frantzuesa, behar metodolo, metodologiari begira, behar egiteko maneran, zientzia da, funtzean, beraz ba ikasten dugu nola aplikatu ba, metodoak, eta bai, piskat bat... Simple exateko. Horreipatuko eh? uh -huh. e uh -huh. eh. dugu, azken minutu hauetan biak aurkestuko duzuna lapordiko exase giko eskolaren azterketa dialektologikoa eh? <laughs> enetako ez da bat ere egexauri <laughs> ega eh? <laughs> <laughs> eta Uh, Furtse da uste uh, kendu dutera uh, azken izori. <laughs> eta orkestuko duzula mediatekan hori mani rohitzunen uh, txaldeko nahiko zazpietan eta auda, beraz, azokaldiaren kari galde uh -huh. gine izan zauzuna. Bo, deia, orkestu zinuen, uste du, deku berean ez? Uh, uh, Donianen, baina ez deku Baina Donianen, bai. Baina, bukatu adenez, dena, potoloa da, eh? Uh, Ez pentsa, ez hain merti. Hago? Ah, Zumato gialde? Behe unta... Ego ez da git. Irure uneskaz. Ez irure unta... Behoita malau. Xeki, idatzia. zure eskutanda, uh, ez da hono idak urtzen Hori da. Hora indikaz, hor uh, egatek bali ma dira galderak do kurio ustatea, hor ba bildo donianeko dira, ze momentuan ez da eskura bai. Nola orkesto? tia pentsatzen duzu biak? Eh, bentsatuko naiz uh, piskat ebilbidea uh, hau esplikatzen, er, piskandola eginten, nola korpusa osatu dudan, uh, fedatu basea jan dezagun eta gero hori nola, nola landu dudan eta eta piskat ondorioak zein zein diren ondorioak eta dibide batzuk ere matea, hizkuntzarik begira eta eta ta sustut galerarik balin bali, bali bada eta gai bali banaiz errantsutzeko ba Maite dute jendeak uh, gauza konkretuak entzutea. Hmm. Bai, hori ere zati txiki batzuk ere, saaren uh, zati uh, txiki batzuk eta entzunara ziko ditut piskat uh, bekantu hori entzun dezaten. Hmm. E, maite dut piskat uh, uh, konserbategi bat izanen dela, uai uh, uh, uh, zer egiten aldi taike hor, hmm. duzun pasta guzi horrekin uh, elburua ditai zabaltzea? Bai, Domaia litaik ezure <coughs> ordena gai edo egoitea. Hori da, bai, egia da. Um, Belemiz li, ongi litzateke bai publikatzea edo hori ikusi, ikusi berkotze forma hartu behar duen. Gero <coughs> mintzaldian bitartez ere uh, konten naiz, beden deak baduelako... Uh, kuriositatea eta espero esperudut ere batzuentzat zuentzat uh, alke hori, izaten alduten alke hori etxe koskora egitea, edo zai hori ere aitzen da maiz kostan be, alke hori kentzea uh, aho izatea jant naue jateak bezala <laughs> <laughs> problemaik <laughs> bain baina biga eman nauzki hori bai eh? bisagak eman nau hori ez eh? kostan ere ez da nauzki, eh? kasuan, <laughs> plur <plutala> badu eh? <laughs> eta baina mintzaldian bain, bita Eztela, eztela paradatxaxa hori piskat bernatzeko jendearekin, uh, eta gero bitiaka-bitiakari naiz ere artikulu zonbaitzu eta egiten, baina negia da piskat uh, uh, gehiago dira aldizkari zientifikoetan, eta behar ba ez da inera <coughs> kargaria. Hora, <laughs> jende, eh, sume edi, ba, emaiten diezu parada solala <laughs> sorien banatzeko man, <laughs> e, pentzu dut interesa badutela, geneeta hel duzauzki ba, ba, zura jendeak. Baba uh... ba, jendeak badu eta badu eta badu uh, intimtatzearren aldetik uh, eta emozionalki ere badu alotura uh, ertsi bat. Uh, azkenan etxeko et eskola da, eta neretzat ere neretzat eretessia hori egiteak izan da... Uh, Be, kasik, uh, ibilbide psikologiko bat, edo hori egin. Ze, horiungitzen da, jont intimitatea, etxeko, uh, etxeko, etxiko, uskoara uh, hori eta behar izan dut batzuan gibel du piskabat hartzeko, distantzia piskabat hartzeko eta zientifikoako izateko. Baina negia da, funtzean el, len, len atxikimendua biziki emozionala da. Uh, te xo genan, nire zaz nire uskoara lantzea, ez de delako baina nirea delako. Edo horrek indirexatzen ninduelako funtzean. Berre tzekere horre indirexatzen haute, horre jasina izapiteak-apiteak Be, uh, eki aldera joaten, ahangoitzera ahango joan dintzen eta jabaketak iten, eta wau, wow. han izan zen uh, <laughs> beste uh, txoketiki bat. Abai? Uh, Baina, ba, jitu ninduen, eskuarrak, uh, bada bonapartak daitzen du, uh, lula burdean ibegid, eta ibegid dutasun horren gibelian, zer egin uh, nahi zuen, ez duen Baina, harraeltzean bai, gizituzitzaidan, ez badira elementu batzua, ahontzula portartzat edo direnak, eta aldi berean badira behertze batzuk, behu ere entzuten direnak, eta neguia, eta neguia, eta olako, olako formak, eta aldi berean behertzen manera batzuk, eta ahontz, ah, egiten nute saran bezala eta gara, ez, da, ez, da, ez da, ga, ah, ongi ga, eta olakoak ez gira. Uh, saak eta zari nahize, biztan da betie. Um, baina uh, usta hitzen da gira, ongi, uh, untsa gira, eta, eta ahangoitzen saran bezala ongiga, eta olako gauzak, baina liberian badute neguia, neguia, eta olako formak ere bai. Baina baina bi uren artean sumatzen da ahangoitzea. Eta koridut ere horren behit, basena fartajak izan zuela, ere eragina, pixka bat jantzuela, hor gira forma horiek eta mentoz mm -hmm. zirela garaian hemen baliatzen edo? Uh, A, ah, gero ustaitzen eta zut zuegin noiztik ustaitzea uh, zutza uh, unki egia egan, baina uh, azteko lapordimende balde guztian uh, ez da girarik. Baina irabaziko dugu gure boku kabasun kartakek. Kusten, kusten, nire ere sartu zait. <laughs> Oartu da, haiz. Ba, ba. e, Oartu niz. Hori <laughs> zailago niz, eh? <laughs> ha? Eta, ez dugu aipatu behinan batuaren importantzia mm -hmm. ere, uh, nahiz eta nire fitere jatzen zauzkiturako hitzak hene uh, en, eskoalkia naturalki eldu zaut, behinan, uh, edia, entzatzen indarra egiten, ez dakitzer eskoalki behar den baliatun mm -hmm. darian, eta Uh, batu horiek batu importantzia biztana idatzean bena hozkoan guk ere, behar dugu ere du izan bishka bat? Uh, bai <laughs> Baina dut ennaizet... batu batua ez dut ez dut hori baina bai biztanda nire ustez geha importantago zait zuzentasuna zuzeniz ge, mintzatzea uh, gero batua edo euskalkia bo jastengira beste uh, beste zabaitaba etan eh uh, E, jamez, ez da Euskalkiak lehentzen ditu dalako batuaren kontra naizela ez du ez egustekoik e, ni konten naiz batua ikasirik zea du ez e, behik asketetan talana be nola ez uh, erabil gajia zait eta, eta be gazte izera joatean Euskara batua be banuela eta eta gauhe gunere lanean eta, eta be Euskara euskararen nausasunaren normalizazio prozesu batean hainbate registro izateak izku Guntzak, beha, hori ere inportanta da ez. Uh, frantzis ez bezala, ez dugu ezkira behar din mintzo uh, lagun artean edo, edo presidentearen haintzinean ez. Eta funtzean, edo Euskarak ere aberastasun hori behar du. Be, bizi balin bada, be, espera guzietan. Hmm. Eskualkiekin halkiekin idazten aldi daike, zuretako? Zagatik ez, bai. Kantuetan ere, atzemaetan da? Baba, baba, baba konbe maigabe edo textoa edo whatsappean edo staget baina orri uh, or, uh, or, uh, e, uh, bai orra askotasunetik hizi argi hobelgira eta ba bai jo hor problemaigabe e, da doztakit agian egin uh, uh, izan dira holakoen zeguak uh, <coughs> literaturan eta uh, pertsonaiaren arabera uh, aldatzea euskalkia elkarjizketetan eta eta ba bai posibilitatez sta problemaik mm -hmm. Bon, finitzen ari baita gure ordua, ja gada. <laughs> uh, nahi duen arike gauza bat haipatu, bezte proiektu bat edo bidean <laughs> baituzu, hor pizka bazterrela tutziko <laughs> dituzu mentoz zure oh, yeah. texia hor kespen eta hori eguziak... Uh... <laughs> bai... Idaileko gertakari poli bat ezan behar baita. Hori da, bai. <laughs> uh, beste laportar bat ekajiko dokumentura. <laughs> eta ea ja ikasten duen. <laughs> ea, ez antzi e, eh? kostatara Hori da. <laughs> Zure nahi, eta guziak egina baita dituzugor. Uh, eskalki desberdinekin, uh, <laughs> A beraztuko duzu. Ba, bai, so. txanen ginen du kostata jaz, gero areke autatuko duzu. E... Katalanen zer pixka bat. Bai, hori da, bai. Gainera autatu du diadaren eguna sortzeko, beraz ez dakitala izanen den, baina katalanen eguna gaizke hasten ah. da afera, eh? <laughs> Nik naizuen la porta. <laughs> Et donc ive aitalensat. Hori da. Maitena <laughs> dualde beraz deschera, desixa. Bai. Mirezker, unha harti etorri dik. Mirezker gomitaz. Eta ez hantz, bihar zazpitan duzuela eitzordua, doni banen luizune komediatekan. No, nik zazpitan nah, idatzi dut. <laughs> Boan, hain bauze hinkas, <laughs> bishola segiteko zurekin. Horri da. Koizago etorri. Azokaldiaren kari izanen da. Mirezker maite na? Mirezker, suri, gomitaz.